Hainziruko hiru etxalden kasian eh, administrazioen kontra jokatekin nuen, erganez eh, hei, heien ikus mole zozua eta gure zentzu honartzen eh, buruz buruzburu erakutsi eh, eh, dugu irabazik nuen kasu hartan, eta analizak egin ditugu, an, analizak negatiboak atatu dira, ahateak bururaino erreman dira, eta beaz eh, esperientzia horrek eh, askartu gaitu, erraiteko ez eh, da behar beti administrazioaren segitu, eh, behar egiten gure zentzu honari, eta afer zentzu honan afera bada, ahate horiek eritasunaren kontaktuan izan dira haintxeo. Zeren analizak erakutsi dute, zergolozian, odolian, bazituzten antikogak antikogak agen nahi du, behemendataz izan dira eritasunaekin kontaktuan. Benan, ez dira eritu ahateak, Bakarik, beren gorputzak iag dokin du, eh, azkarra baitziren, sanua ere hemengo ahazaba baita, behar haintxo horrek laguntzen du. Eta behar, ahateak ez dira eri, baina Parixen zat, ahatiak, eh, antikohorra gukaitiak ergan ahidu behaz kontaktualan izan delaritasuna ekin, kontaktualan egon barima da, sekulako kutsatua da. Hori, hemen goa, edozoenek jende kompreintzen edu e, haurrak vaksinatzen dilaik, edo jendea xaharrak vaksinatzen dilaik e, gripaen kontra, e, vakzein horretan, sergtuan ez, ezartzen da, eritasun kuska bada, eta hori neutralizatia, eta beraz, gero gorputzak e, irardukitzen du. Beaz, e, arrund, e, erresa da, kompreintzeko, zentzu honeko e, historio bada, e, ahate horiek, sano dira, arrunt sano dira, eta bez, salba ditzagun, gainera, Hemen dira, bakarri, etxalde horretan dira, bakarrik agarraza eh, hori, bi agarraza horiek, kriaxera eta ruan lande hori Agarrazoin doblez, behar dira salbatu Agarraza salbatu eta ere, behar diren berreun etxalde horiek, berreun etxalde bat dira, joktik aterako diren ahatean behar e, Gure bi, bi ideia ditugu, bi helburu nagusi, agarraza salbatzia eta laborariak defendiatzea berriz ere filiera oso hori eh, kriaxera ekin Lekuko agarrazekin ahi diren je, laborari horien defendiatzea Hala, zertako zergatik iren hemen, ikusi dute hemen egun berriun lanun bat dira, biziki jende bat zen eta jarritu gaitu, hemengo go, aldeko laboraria iniz bat da, eta plaza egiten du eta konsume itzaileak ere berri ere haute batzu. eta behaz, bon, idur ditu berri zere manera honean abiatzen dela afera, e, atik, e, hala, astizken ikusi behar nola pasatuko den... Hai, justo, astizken nien ordin zer pasatuko da? Astizken lehen ateki biak eta dira. Beaz lehen arte giporiak haksalea badira, eh laborari jinen dira e, ATP-ren cheka. E, Salbu e, afera afera une, ere chekin e, du mundu Landestag batero, hasle bate gihilate du. mehatxo baitira, legez kontra egira eta beaz e, bate gibelat du. Beaz, izanen dira behar ba e, nunesten atzen baiten artean haksaleat soberakin kotxia ater kotxia soberakin izanen dira astezkenean eta bez guk ahate guztien salbatzeko eta mezu argi bat jortzeko ere administrazioenari eragiteko hemen denak elkartasunak denak hemen gila ez direla bakarrik lotzen ehalko 5 p elaborariri ideia ide, gure ideia da ahate tipien guztien salbatzea eta bez adop, ahate batobi hilu adaptazioa ba edo laborari batek edo kontsumitzaile batek Eta gisa hortan ahate guztia salbat zeitugu eta erraiten ere ba, e, elkartasunezko ekintza bat dela. E, hiru ahateak zentenak ezta, ezta, ezta urgun geiten. Baina jarek e, ere pakteak zendu bogoka hontan elkartasunezko ekintza bat eginaz. Eta bestalde, nuiz die EPI-a eta nune uh, ehoko dutien? Uh, Aztezkenien, aztezkeneko, administraizionariak du EPA az astezkeneko. Aztezkenekon e, administraizionari behatuz, ez dakit hor diren bi mila Ate edo tzekizumat diren, dena e, lehena behat hil eta ere, araudziak, araudziak, ara ara e, azte hainitza araudze dira, hor DIA izalde hortan prez dira nagoe, azte usitza atreko direnak, Ate Gipia gemango dituztenak. Beraz ahatiak hil eta araudziak sitxikatzia, hori dute bere nahia. Eta hor den, bigeren rahatsa dukek, administrazioni ahi kontri, runan jiten malen Bai, guk eh, gana dugu, elbe hori izanen da, laborarien defendiatzeko, eh, lataiat, familia defendiatzeko, eta ere, jakzale eh, diren, ahate horien hasle eh, horien sustengatzeko, eta hori argi da, gure guai hartinoko lan hori izan da, eta guai ez dugu aldatzen, eh, laborarien defendiatzeko gira, afera honetan ere, gure lana hori da, eh, sendikatu baten lana hori da, ta, Evel Verena berizikik.